är 15-20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 19. Sista delen av boken. Omgivna av en sky av vittnen. Omgivna av en sky av vittnen vill vi hålla ut.